Ден след паметната дата, 1 февруари, когато през нощта на 1945 година Народният съд произнася и изпълнява най-масовите смъртни присъди в българската история, поглеждаме към това начало на един мрачен цикъл от репресии с въпроса правосъдие или разправа. Защо е важно да помним, попитах Пламен Трифонов, млад човек, учил история, за да тръгне по пътя на издирване на спомена за неговото семейство и за да си отговори на въпроса какво се случва, с дядо. Добър ден първо искам да ви кажа. Репресиите са нещо страшно и те са индикация, когато обществото е болно. В този период, за съжаление, след. 9 септември 1944 година. В България просто идва червеният умор на съветизацията и на Съветския съюз по идеология булшивизъм, която с пълна сила ще се саморазправи с всички и некомислещи хора. И не случайно ще бъде формирано нещо, което в световната история не присъства като народен съд и в името на народа, което автоматически е абсолютно правен нонсенс. И то ще бъде извършено под абсолютния диктат на червената армия. За вас лично защо тази тема е важна? Има ли нещо, което все още не знаете за миналото на вашите близки, вашето семейство? М за моето семейство, слава на Бога, всичко съм изследвал. Моят прадядо съответно е секретар на БЗНС, се, днес съм казвал. И съм си интересувал Разбира се, Народния съд не обхваща само първи и втори състав. Той обхваща цяло поколение мирни жители на царство България, които попадат под диктата на новата червена власт, която се налага. Най-страшното е, че във всички тези нови състави, които се образуват за Народния съд, 95% от съставителите, това е много важно винаги да се казва, са хора грамотни или хора, които далече нямат никакво правно образование. Това винаги е бодело в мене любопитство от най ранна детска възраст, как може в река на диктатурите да се случват тези неща. Но те се случват и ние сме най-големия пример, може би, в Европа. Аз ще ви дам за пример нещо, което е колосално. Унгария, която е съюзник на хитлериска Германия, са издадени. 476 смъртни присъди. Ще ви кажа, обаче, че са изпълнени някъде около 189. Когато се опитваш да се докажеш на чуждите велики сили по такъв недостоен варварски начин, каквато българската работническа партия в скоби комунисти ще го направи, излодите ги правиме всички и ние ги виждаме много добре. Цифрите в България са страхотни, в кавички разбира се, но съм длъчен в паметта на дядо ми, предситени на всички достойни български министри офицери, генерали, интелектуалци да спомена 67 депутата от 25-тото обикновено Народно събрание. Само за това, че тези мили хора гласуват неутралитет на България във Втората световна война и спасяват българските евреи. Това трябва винаги да се споменава. 22 министри от кабинетите на Филов, Божилов, Багрянов Муравиев 47 генерали и офицери завършили най-престижни щабни академии в Европа. На 9-и срещу 10 и септември е убит или унищожен, ме светла памет на този велик човек, капитана на националния отбор на България Димитър Зографов бомбата, което само по себе се ни подсказва, че всеки, който не е целунал червения флаг, или Синята Библия, както обичаха те да се подиграват с иномкомислещите хора в България, е страдал и по най-брутален начин е платил за неща. Ако трябва да вмъкнем още цифри, сумарно това са 28-30 хиляди българи подложени на този псевдонароден народен съд, като поне 12 хиляди са получили Хубави, цитирам, присъди, но всичко започва на 30 септември 1944 година, когато ма, абсолютно неправно обоснован. Антиконституционен закон и противоправен закон за създаване на Роден съд влиза в сила веднага 6 дена след това, под диктата, разбира се, на Политбюро. Споменавате това а, колено преклонство пред а, Червената армия, пред. Съветските окупационни сили, да. но не можем да изключим склонността към куленопреклонство в всички форми на управление на България, защото има и хора, които са целували по същия начин знамето на Третия райс. Абсолютно, да. да. Но това е една абсолютно малка част, която наистина е давала дори поздрави на Третия райс. Това трябва да се казва, разбирато, се, че сте абсолютно права. Ще ви загапна, примерно, само фрагментарно за някои имена, които обществото ги знае като министъра на правосъдието по това време Минчо Нейчев, който от първия ден, след 20, след 6 октомври, задължително казва, че присъдите трябва да бъдат със смърт. Значи министър на правосъдието, да вещае смъртта. Да не говориме вече за. Другая Георги Чанков, член на бюро и секретар на ЦК на БРП Коби Комунисти, който казва, че хуманност не трябва да има в присъдите. Сега за мен е манация на политическото извращение. Това е протоколирано в архивите на МВР. Трайчо Костов, който всички знаем как за приключва, но той дори в лоното на четец на присъдите иска да се живее. Трябва всички да легнат под присъдите на новата власт. Тие неща, аз съм съгласен, че има хора, които и тогава са завивали и са целували ръка на Третия рай. Това е безспорен факт. Когато имаме време, те ще се споменат, те се знаят, но... Аз до ден днешен не мога да си обясна как обществото приема този геноцид, който ние го извършваме. Значи това, ако го извършваше директно друга страна, ще го приема, че сме неспособни, че нямаме тази способност, тези живителни сили. Но откъде така френетично сме настроени да вършим този геноцид прямо българските си граждани, това е усъдително. Но, но това се случва в историята. В тези карта се да. зачерпват е, човешките животи, но имайте предвид, че все пак, колкото и странно да ви звучи, ето ще ви дам един пример веднага, ми изпула за 6-ти състав, това е интелектуалците. Еми 16 човек от интелектуалци по какви причини трябва да бъдат осъдени на смърт, uh -huh. другите с доживотен затвор. Значи бърка се във всички сфери на живота. Аз съм съгласен, че има 15 човека. Страстни поклонници на Хитлър, но това са 15 човека. Това не е квинтесенцията, интелигенцията, царския генералитет, банкерите на България, които трябва да бъдат посечени и изгорени. Ей, Бого, Нюрнбергския процес са призовани 24-21, са осъдени в Нюрберг Скъпите ни червени братя трябва да знаят, че са осъдени само 11 човека на смърт. А това са видни... Съдисти, престъпници по всички Божии закони. Казвате, въпрос на пропорции и на това, което в най-голяма степен ага. липсва на човещина, за жалост, обаче, и огромна склонност да се целуват ръцете на, на диктатори, да се целува ръката ага. на по-силния. Последен въпрос, господин Трифонов, според вас, как да използваме историята така? че да не я повтаряме, защото виждаме как някои политически партии в момента мечтаят да извършват Народен съд. Други искат да целуват силна ръка, независимо дали Москва или Вашингтон, Путин или Тъмп и рекламират диктатури. Значи векът на 20-ти век е векът на диктатури. И това всички малко по-образовани български граждани започват да го изучават още от 9-ти клас. Но аз искам друго да кажа. Единствената панацея за спасението от червени, кафяви, зелени, всякакви диктатури е имунитета, който го има. А имунитета се загради от най ранна детска възраст. Възпитаване в добри ценностна система християнска, добрите толерантните примери за читането на иномислещите ино, ино Зачитането на друговерците, на културата. Диктатурата вирее там, където и се отваря вратата. Благодаря. Памен трикъл. Защо е важно да помним?